Önöket, jó estét kívánok. A Belső Közlés ünnepi különkiadásában a mai nap délutánján már hallhatták a Haldáliz Magánügy című önéletrajzi regényéből készült klubrádiós rádiójáték első két részét. A most következő órában pedig a második két részt hallgathatják meg. Az adást Fodor Tamás rendezte, Kulka János és Törő Mari játszik benne. A történet pedig Halda vőlegényét, Gimes Miklóst idézi meg, akit 1958-ban a Nagy Imreper harmadrendű vádlótjaként kivégezte. Most át átadjuk a szót, a Rádiószínház műsora következik. Magánügy Halda azonos című regényét rádióra alkalmazta Gáspár Zsuzsa. Harmadik rész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 Miklóssal, néha barátoknál aludtunk. Ugye nem fogod az égő cigarettát a gyufás dobozra, hogy a bútorok szélére rakni? Nem fogom. Ez speciál megígérhetem. Kibírod majd a napokig, nem szólok egy szót sem. előfordulni de igazán nem gyakran, hogy rám a depresszió, és olyankor beszélni sincs kedve. Kibírom, de azért nem bánám, ha szólnál az elején, mert különben azt hiszem majd, hogy velem van bajod. Szólni fogok. És neked milyen feltételeid vannak? Te jobban ismersz. Próbáld meg kitalálni, mivel mennénk egymás idegeire. Én sem tudom. Az némileg akkazt, hogyan fogok majd kivasalni hetenként tíz inget, képtelen vagyok felületesen vasalni. Lehatjuk a patyolatba. Főzni se tudok, Ssss. mástól nem áratom el, hogy megegye, amit magamnak szoktam kogyvasztani. Én tudok, és szeretek is.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 Az nem lehet, hogy észerő és vagy szent agarat. Hogy hány halottja volt a megszállásnak, pontosan senki sem tudja. Talán hozzá lehet számítani az áldozatokhoz egy 6 es magzatot is, az enyémet. Miklós arra kért, vetessem el a gyereket. Elviselhetetlen számára gondolat mondta,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 Amikor elhangzott Miklós neve. Mindez ideig senkit sem minősítettek személy szerint ellenforradalmárnak, bár balsejtelmek eddig is gyötörtek, arra nem voltam felkészülve, hogy éppen őt fogják fő ellenségnek kiszemelni. Légy terén, mint én, légy Muszáj valamit tenni. A jövődett, Csak nem képzeled, hogy dekkolni fogok. Nagyszerű.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 nem jött. Kettőkor tudtam, baj van. Negyed-három körül tudtam meg. Előző este egy barátja lakásán letartóztatták Miklóst, és vele együtt a házigazdát is.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 a szerkesztő Páimárk. Belső közlés Magánügy Halda azonos című regényét rádióra alkalmazta Gáspár Zsuzsa. Negyedik rész De találtam valakit, aki segített Miklós él Ott van a börtönben Beadhatok egy tisztaság csomagot. Levelet nem De akkor hogyan tudassa Miklóssal Hogy a küldemény tőlem származik A három férfi zsebkendő mellé Egy mintás nőit is tettem a magaméiból Remélvén, hogy emlékezni fog rájuk Az egészet jól meglocsoltam Levendula kölnivel 1957. január 16-án ezt írtam a füzetembe. Megjelent egy rendelet, amely a statáriumot szinte mindenre kiterjeszti. A statárium visszafelé is érvényes. Anyám, ma végre kaptam hírt rólad. Be kell vallanom, hogy rettenetesen aggódtam miattad. Amint megkaptad ezt a levelet, azonnal írjál az egész családról, különösen a fiamról. Halda Aliz is írjó neveletben néhány sort, soksor is lehet. Mondd meg neki, hogy nagyon szeretem őt. Kérlek, törődj vele. Nem tudom, van-e állása, pénze, stb. A körülményekhez képest jól vagyok. Sokat gondolok rád, és szeretettel ölellek. Január 25. péntek. Ma azzal fogadtak itthon, hogy anyát keresett telefonon, járt bent nálad. Vagy húsz percen át nem kaptam vonalat. Majdnem szétvertem a telefont idegességemben. Végre-végre sikerült anyádat elérnem. Elmondta legfontosabbakat, jó benyomást tett rá a hangulatod, állapotod. Lefogytál, nem eszel kenyeret, és tornászol. Olvasol. A csomagot megkaptad. Megbeszéltétek az ügyvédek dolgát. Kérted, hogy ne búsuljon se ő, se A többit majd élő mondja el, hétfőn. Három napot kell várnom, hogy megtudjam, ami rólad megtudható. Talán azt tesz ilyen keserűvé, hogy iszonyatosan irigy lemezért a beszélőért. 1957. január 29. Tegnap meglátogattam anyádat elgondolhatod, mennyire feldúlt a beszámolója. Jó lehet a rájellemző jellemző tónusban adta elő. Te úgy tudtad, mondta, hogy engem is becsukta két hétre. Válni akarsz, de ő nem vállalta, hogy megírja helyetted a leveret Lucinak. Aztán elmondta, hogy kérted őt, vegye komolyan ami kettőnk dolgát, és törődjön velem. Mindez kommentár nélkül, korrekten, hűvösen, tádilagosan hozta a tudomásomra. Február 20-án írhattam az első levelet. Mikim, kedvesem, boldog vagyok, hogy legalább írhatok neked. Nagyon szeretlek. Nem hittem, hogy ennyire rossz lesz nélküled. A hiányod szinte már anyaggá sűrűsödött, amiben naponta százszor beleütközöm. Ha az utcán járok, amelyre veled jártam, ha olvasom a könyveket, amelyekre figyelmeztettél, ha nem tudok lefordítani egy francia szót, ha rólad kérdeznek az emberek. Miki, édes, nagyon nehéz nélküled. Március 12 12.2. A rákosi korszak visszatértétől retteg mindenki, mármint a lakosság. Kádáék viszont a falra felfirkált muktól retegnek, vagyis attól, hogy márciusban újra kezdjük. Óriási előkészületeket tesznek, százával viszik el az embereket az egyetemekről, főiskolákról, diákszállókról. A pártnak már 200.000 tagja van. Hogy a rádióban megvannak számlálva a napjaim, arra számos jel utalt. Nézeteim közismertek voltak és a pár szócsöveként a táncsiskör példal már többször követelte, hogy Gimes Miklóshoz fűződő kapcsolatom miatt azonnali hatályjal bocsássanak el. Öt évig nem hagytak elhelyezkedni, még kórházi gépírónőnek sem, a rádióba pedig a lábam be nem tehette. Április négy csütörtök. Tegnap délután fölhívott Köncöl, Miklós kihallgató tisztje, és közölte, hogy hatodikán menjek be, odadja a szennyest, és levelet is kapok. Köszönöm, mondtam hangon vesztve. Erre hozzáfűzte, kicsit feszengve, és Gimes Miklós üzeni, hogy ha később kapná meg a levelet, minden jót kíván a születésnapjára. Ez délután ötkor volt, és én kis megszakításokkal. Éjfélig bőktem. A bajokat még csak állom valahogy. A boldogság verle a lábamról. Hogy tudtad elérni, hogy közöl szerelmi postásnak álljon? Busujkám, a születésnapodra készülődöm. Április 5-én olyan erővel akarok rád gondolni, hogy úgy érezd ott vagyok melletted. Minden jót kívánok neked, amit csak kívánni lehet. Beteljesült szerelmet, egészséget, okos, szép gyerekeket, örömöt adó munkát, derűs és bátor szívet. És azt kívánom neked is, magamnak is, hogy mindenben, szerelemben, munkában, apa, anyaságban társak legyünk, amit csak élünk. Köncöl tegnap előtt újra felhívott, átruháztad rám azt az 1200 forintot, mondta, amit Varga adták adtál kölcsön. Azt is hozzátette, ő már beszélt velük, hogy nekem adják vissza a pénzt, mert te tudtad, én soha az életben fel nem hívom Balázsékat, hogy elkérjem a magam számára a te pénzedet. Nehéz eligazodnom, Köncölön, a születésnapi üzenet, meg ezek a mostani gesztusai, mondatai rendkívüliek. Vigyáznom kell, hogy el ne feledjen, valahogy reggel törestig azon buzgolkodik, hogy minél több terhelő adatot gyűjtsön rólad. Busujkám, egyetlenem kedvesem. Április 14-én volt két hogy először jártam a lakásodon. Emlékszel -e még? Kérdezek tőled valamit. Hozzám jönnél a feleségül, még mi alatt a börtönben vagyok. Január óta tudom, hogy a vállást a börtönből is el lehet intézni, és hogy valószínűleg a házasságot is meg lehet kötni. Több mint három hónapja készülök arra, hogy ezt a kérdést feltegyem neked. Ha most igent mondasz, úgy fogom érezni, hogy engem férjednek, magadat a feleségemnek tekintet, holtom, illan, holtad illan. Add nekem a kezedet, hogy ne engedjem el többé soha. Drágám, Igent mondok, olyan komolysággal és ünnepélyességgel, ahogy te megkérdeztél. Megpróbáltam teljesíteni a kívánságod, mérlegre tenni érzéseimet és a jövőről való elképzeléseimet, de több nem nem kellett, mert a mérleg egyik serpenyőjében minden benne van. A másikban semmi. Fölhívtam Köncölt, hogy mikor engedi be az ügyvédet. Majd a későbbi időkben. És én? Én mikor mehetek be? Mostanában nem, majd szólok. Aztán bementem a városba ügyeimet intézni. Munkanélküli segélyért folyamodom. Majd holnap? Megint megkérdeztem Köncölt, mikor láthatlak. Pár hét múlva. Hét hónap után végre láttalak, és most ülök itthon, halálosan fáradtan a boldogságtól és a boldogtalanságtól. Örülök, hogy az ajtóból még egyszer visszajöttél. Életem legfontosabb óráinak egyike volt, oda nem adnám semmiért. Mind a mellett gyötrelmes volt. A szobában, ahová köncöl beterelt, egy asztal állt, mellette egymással szemben két szék, és hátul a sarokban egy csupaszíróasztal. íróasztal. Köncöl telefonon mondott valamit, és hosszú-hosszú várakozás után nyílt az ajtó. A küszöbön megállt egy őr, jelentette, hogy meghozta a foglyot, de Miklós ez idő alatt nem látszott. Aztán belépett egy civil ruhás rab. Két lépés után megállt, én ültömből felpattantam, és oda hozzá, de ő nem hagyta, hogy megöleljem, kicsit eltartott magától, és boldogtalan mosolyal azt mondta, nem szabad. Leeresztett karokkal álltam előtte, és néztem. Az én korpulens Gyöngét mosolyú, középkorú medvém helyett egy sovány, fegyelmezett fiatal férfi 25 kilót fogyott. Megkisebbedett arcából szinte sütöttek a szemei. Egyáltalán nem emlékszem, mit beszéltünk, és arra sem, mikor kezdtem el sírni. Inkább a küszködésre, hogy abba hagyjam, de ez alig-alig sikerült. Nem kínálsz meg egy cigarettát? Amit hoztál, az már később szívom el. Dehogy nem. Lelkes buzgalommal kaptam elő a táskámból a magam csomagját. Kotorászok gyufa után nincs. Öngyújtó se. Semmi. Hátra kapom a fejem, köncsöl mögöttem ül, ő nem dohányzik, mondja. Mire én, mint egy eszement, majd hozok kiáltással, felugrom, slódulok lódulok az ajtó felé. Ahogy egy szabad ember teszi, ha tüzet kér valakitől egy hivatalban vagy egy eszpresszóban. De ez börtön. Üres folyosóval és csukott ajtókkal, amelyeket nem szokás benyitni. Hajt, nem kell. Mikor letelt a fél óra, és érte jött a smaszer, elköszöntünk, elindult, de az ajtóból visszalépett és egy másodpercre magához szorított, aztán sarkon fordult, és elment. Zokogva indultam volna, de köncör azt mondta, maradjak még egy kicsit, és próbáljak megnyugodni, mert ha így látnak kimenni innen, ki tudja, mit képzelnek. Ültem ott tíz percig magam ruskadva, aztán mielőtt elindultam, Bepuderoztam az orrom, nehogy már az Isten szerelmére valaki rosszat találjon gondolni erről a helyről. Busujkám, úgy vártam a találkozásunkat, mint egy gondolkodó halott a feltámadást. De amikor megláttalok, az öröm egészen elvette a hangomat. Legszívesebben egész idő alatt némán néztelek volna. Megszépültél. Lágyabbak lettek a vonásait, szelidebb a tekinteted. Az egész arcod. Azt hittem örülni fogsz annak, hogy lefogytam. De szomorú voltál. Félek, hogy idegen lett neked az arcom. Vagy nem így van? Mindig velem vagy. Mindig látlak. Nagyon szeretlek. Csillagom, kedvesem! Hét hónapig csak azt vártam, hogy lássalak végre. Hét hónapig gyűjtögettem a mondani valómat, és ahogy visszagondolok a beszélgetésünkre, úgy érzem, semmit sem mondtam el abból, amit terveztem. <gül> hogy idegen voltál-e? Nem. Csak azért beszéltem folyton arról, hogy mennyire lefolytál mert amikor megláttalak, úgy megijedtem, hogy egy anya rémülhet meg, ha a gyerekét betegnek találja, és valami olyasmit éreztem, hogy most azonnal el kell vigyelek innét, hiszen az enyém vagy, és itt rossz neked. Nagyon szeretlek. Biztos ekkor is születtek örömmel várt csecsemők, friss, vidám, szerelmek. Az emberek házasodtak, nyaralni mentek. Mi azon rémüldöztünk, hogy június végén kivégezték Tóth Ilonát és társait. És mint egy pecsétként az ország megaláztatásának okmányán bejelentik, hogy a szovjet csapatok magyarországi jelenlétére ideiglenesen szükség van. Július 23, hétfő. Tegnap hallottam, hogy megint letartóztattak 400 embert. Állítólag ezúttal a műszaki értelműség van soron. Feltételezve azt a totálisan valószínűtlen lehetőséget, hogy beszélhettünk volna a döntéseiről, és a tőlem kér tanácsot mit tegyen, azt mondtam volna, mentse magát. Azt talán nem tanácsoltam volna neki, hogy minden áron. Mert a tudattal, hogy másoknak ártott, nehéz lett volna együtt élnie. A rab a maga elszigeteltségében így vagy úgy vereségre van ítélve. Amit visszavihet magával a cellájába, az csupán annyi, hogy nem vallott a társai ellen. GM a vizsgálat során az októberi eseményeket jogos forradalomnak tekinti. Az ellenforradalmi események alatt kifejtett tevékenységét alapjaiban helyesnek ítéli meg, és e tekintetben kihallgatásai során védekezéshez nem folyamodott, kivéve azt, hogy egyes bűncselekményeire csak abban az esetben tett vallomást, ha meggyőződött arról, hogy a kérdéses ténykedéséről hitelt érdemlő bizonyítékaink vannak. Köncöl. Busujkám, drágám egyetlenem. Nem a börtöntesz nyugtalanná, nem az itteni élet külső körülményeit nem tudom megszokni, hanem egyszerűen is minden túlzás nélkül nem bírok nélküled élni. Minden nap és minden éjszaka meghalok egy kicsit, mert nem láthattalak, nem beszélhettem veled, nem ölelhettelek meg. Szeptember 23, hétfő. Tegnap örkényéknél voltam, hogy beszámoljak a beszélőről. Az, hogy anyáddal együtt lehettünk nálad, jó is volt, meg rossz is. Jó, mert fegyelmezett a jelenléte, nem bőgtem, mint legutóbb. És rossz, mert nem mondhattam el azokat a mondatokat, amelyeket kettesben elmondtam volna, és amelyeket biztosan vártál. Köncöl ebből a szempontból nem feszélyez ez a berendezéshez tartozik. Nem tudtam, hogy utoljára látom. 1958. január 1. szerta. Félek ettől az 1958-as évtől. 1958. február 5. szerta. Éppen három hónapja november 5-én kaptam tőled utoljára levelet, mi van tulajdonképpen? Mi az Isten nyila van? Hogy mi az Istennyila volt akkor februárban? Hogy miért nem kaptunk levelet három hónapja, és nem kapunk majd még egy hónapig? Nos, azt ma már tudni lehet. A perre készültek az első félbehagyott perre, amely éppen azon a napon kezdődött, amikor én a füzetem fölött a perről szállongó plegykákkal kapcsolatban latolgatok mindenféle hülyeséget. Mikim, szerelmem, el se tudom mondani, milyen boldog vagyok, hogy végre írhatok neked. Úgy élek, mint télen a fák, amikor önmagukba húzódnak vissza, s várnak mozdulatlanul a tavaszra, amikor majd érdemes lesz levelezni, virágozni. Miki, mélységesen, halálosan szeretlek. Ezt nem mondtam soha, mert frázisnak hittem, most tudom, hogy igaz. Igaz, mert nélküled, a szerelmed nélkül élni sem tudnék már, Igaz azért, mert, most már biztosan tudom, így foglak szeretni, ha még meg nem halok. Busujkám egyetlenem, szerelmem, ne szomorkodj miattam Soha sem nézem a cellám falát, mindig téged néznek. Látlak mint szőkén és soványom, bőké kabádban kabátban az autóbuszra. Látlak anyám szobájában a billegőasztal mellett. mellett. Végignézem fájdalmas gyötő gyönyörűséggel, amint este levetkőzel. Lefekszel. Magadra húzod a paplant, rágyújtasz. Egy könyvért nyújtasz, de nem olvasol. Ilyenkor azt remélem, hogy rám gondolsz. Június 17-én kedden, kora reggel a társbérlőn bekopogott. Telefonon keresnek. Olvastam-e az újságot? Dehogy is feleltem, csak most ébredtem. Mi van? A legrosszabb, de jobb, ha magam elolvasom. Lementem újságért, nem néztem bele, míg vissza nem értem vele a szobámba. Népszabadság, harmadik oldal, teljes kolumna. Ítélet Nagy Imre és társai bűnperében. Megpróbáltam az elejétől elolvasni figyelmesen, de rájöttem, egyáltalán nem értem, amit olvasok. Megnéztem hát a végét. A vád tárgyává tett cselekményekben a vádlottakat bűnösnek mondta ki, és ezért Nagy Imrét halálra, Donát Ferencet 12 évi börtönre, Gimes Miklóst halálra, Tildi Zoltánt 6 évi börtönre, Maléter Pált halálra, Kopási Sándort életfogytiglani börtönre, Doktor Szilágyi Józsefet halálra, Jánosi Ferencet 8 évi börtönre, Vásárhelyi Miklóst 5 évi börtönre ítélte. Az ítélet jogerős, a halálos ítéleteket végrehajtották. Igazából nem is lehet felfogni, hogy egy emberi lény megszűnik létezni. Emlékszem, pár nap múlva eleredt az eső, és én arra gondoltam, egy friss ír fölött laza a föld könnyen átázik. És ahogy egyre jobban zuhogott, majd megőrített a tudat, hogy csurogra a víz. Ott fekszik kiszolgáltatottan a földben, a sárban. Képtelen voltam megszabadulni a ötrelmes érzéstől, hogy ez rossz neki. 1989-ben az irattári kutatás hullámai a kivégzés jegyzőkönyvét is partra vetették. Jegyzőkönyv készült a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése büntette miatt, nagyimre és társai ellen indított bűnügyben az 1958 évi június hó 15 napján kelt ítélettel megállapított halálbüntetés végrehajtásáról. 1958. június 16-án reggel 5 órakor. Kiküldött Bíró megállapítja Nagy Imre Maléter Pál Gimes Miklós személyazonosságát, majd felolvassa az ítélet rendelkező részét, valamint a Népbíróság kegyelmi eredményét, mely szerint a halálos ítélet rádlottakon végrehajtható. Kiküldött Bíró, az elítélteket az ítélet végrehajtása céljából átadja az ítélet végrehajtónak azzal, hogy teljesítse kötelességét. Az ítélet végrehajtói segédei Nagyimre elítélt kivégzését 5 óra 9 perckor, Maléter Pál kivégzését 5 óra 12 perckor, Gimes Miklós elítélt kivégzését 5 óra 14 perckor megkezdték, és annak befejezését a kiküldött bírónak jelentették. Kiküldött bíró felhívja az orvosokat, hogy a halál beáltáról győződjenek meg. Ha már annyira tudni akartam mindent, a jegyzőkönyvből megtudhattam, hogy Miklós kivégzését 5 óra 14 perckor kezdték meg, és 5 óra 28-kor állt meg a szíve. Mi történik 14 percen át? Magánügy. Halda azonos című regényének rádióváltozatát hallották. Közülműködött Törőcsik Mari. Kerekes Éva, Kulka János A hangfelvételt Simon Krisztián készítette, zenei szerkesztő Göcei Zsuzsa, rendezte Fodor Tamás. A belső közlés mai ünnepi különkiadásában kétszer két részben a Haldalíz Magánügy című 1956-os önéletrajzi regényéből készült rádiójátékot hallhatták. Törőcsik Mari és Kulka János főszereplésével Fodor Tamás rendezésében. Kimes Miklós tevékenységeről és kivégzéséről. Az adást október 24-én és 31-én este 8 órától a belső közlés hagyományos műsorsávjában megismételjük. Közben ne feledjék, hogy még ma este tart a Klub Rádió adománygyűjtő hete, amelyel az életben maradáshoz segíthetnek hozzá bennünket a hallgatók adományaikkal. Amelyeket telefonon ajánlhatnak föl, illetve az ismert számlaszámról utalhatnak át, és csekken is elküldhetik a A belső közlés következő új adásának vendége Tolna Jottó-vajdossági író költő lesz. Én most addig is pucsozom, Martonévát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első készből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.